Seguimos, como sempre, na Radio Municipal do Porriño Acompañándote hasta as dúas do mediodía E como xa ven, sendo habitual os luns Falamos aquí de fútbol local E hoxe temos conosco A varios membros do equipo Autoatios Este equipo xoga na Liga Metropolitana de Vigo nunha liga femenina de fútbol 7 Temos conosco nosco o El Ele Miguel Pérez, bos días Miguel bos días. ¿Qué tal? E tamén temos a tres xogadoras E son Mónica Fernández, bos días Mónica Hola, buenos días A Soraya Fernández, bos días Hola, buenos días E a Sandra Carballo, bons días Hola, buenos días Bueno, eh, eu quero que antes de nada nos mm, presentemos un poquinho, non? Así que empezamos con Miguel Contanos Miguel, canto tempo le vas adestrando o equipo do auto Atios. Bueno, empezamos esta temporada eh, nada eh... E que tal, a temporada? Bastante ben, Para ser a primeira vez está bastante ben Acabades entón de arrancar este ano como equipo Sí, sí. E como xur digo a idea, sabes? Eh, era un, o equipo xa estaba feito de antes en, de, en plan de amigas. Este ano decidimos federarnos na liga metropolitana e, bueno, non vai moi mal a cousa En que posición estades para corroborar que tal vai? Bueno, en principio ainda non sabemos porque non deron a lista desta semana, pero uh -huh. contamos con o Taos ou novenos por aí Edesvei non cantos equipos son? 10 eh, a 6 10 a aí na mitad da atagua sí, Para bastante. ser a primeira temporada Está, está bastante, bastante Venga, a que sí Bueno, então Imos tamén coas xogadoras A ver, en Mónica eh, En que posición xogas? Eh, medio centro eh, Canto nos tes? Canto te eh, vas xogando Xa non en esta liga, obviamente Porque solo un ano, non? Pero canto tempo levabas Nese grupo de amigas? Eh, bueno, este ano que foi que empezamos y el o ano anterior O ano anterior sí. Que foi cando os formastes Bueno, ellas já llevaban máis tiempo. Entonces, yo aparecí allí pero ellas ya ya llevaba más tiempo entrenando y jugando entre ellas. En que posición xogas mediocent E pe 20 28 28 años. anos Mira aí seguindo no equipo moito tempo máis Sí sí sí Hasta que las piernas aguanten. non sei sé si de pequeniñas xa xugaba su fútbol ou non No pero siempre foi algo que siempre me gustó el fútbol. Sí. En la escuela, sí, sí, siempre siempre me gustó el fútbol. Uh -huh. En otro caso, Soraya, contame en qué posición xogas a niños y cuánto tiempo le vas entrenando en este equipo. Pues ahora mismo me pusieron de extremo izquierdo y bueno, tengo 21 años y llevo desde hace un año aproximadamente uh -huh. cuando me enteré de, de este equipo. Entonces para hacer algo, un poco de deporte, me junté con ellas y la verdad que muy contenta ¿Sí? Sí. Eh, a ver, ímos contigo Sandra igual, ¿no? contame posición años, eh, eh, tiempo en el equipo posición de, de portera Porteira. llevo poco uh -huh. tiempo de portera pero bueno. <risa> ¿qué eh, pasó? ¿meter un chayo y yo te no querías o...? <risa> fue una obligación, no, nadie no, quería... no, me gusta pero es más responsabilidad eh, uh -huh. que el otro. Eh, tengo 20 años bueno, 19 para 20 <risa> A mei non viña, non? De este sí. grupo, polo menos. E na que tiempo, llevo máis tempo, llevo 2 ou 3 anos. Entón, sabes perfectamente como xurdiu esa idea de que un grupo de amigas eh, comezan sen a xogar o fútbol aí en Atios. eh Bueno, en realidad, eu non sei de Atios. A mí no. me dijeron para uh -huh. para ir. Pero ellas já llevan máis tempo. Uh -huh. Hai alguna tú? de Atios por aquí? na no. nada. Eu. O estador, sí. Menos mal, non? Bueno, adóite pasar isto de que nos equipos das parroquias ao final acaben xogando xogadores de outros lugares E vos de onde sodes? Yo de Cans de Cans, Bueno, Oladinho, por aí sí. E nosotras somos de Salceda, de Salceda. Bueno, outro concello lado sí. non? <risa> bueno, entón, a competición de Ciudad Mes vai bastante ben, octavos Cales son as expectativas antes de rematar a competición un posto que desecharíades? Hombre, eh, para ser o primeiro ano Eh, vendo os equipos que hai quintos non, non sería mala cousa non sería mal non, pero bueno, para ser o primeiro ano con estar aí e o sea, que con levaría gañar esta competición un premio económico ou no, simplemente no, é algo arroconhecemento al de ter gañado No é algo para pasarlo ben, uh -huh. ben non, non é para pa competir nin é por facer un pouco de deporte E eh, como adestrador, canto tempo posas rapazas a semana a practicar deporte? Eh, Dous días a semana. Unha hora cada día. Non temos tempo para moito máis, pero... Bueno. Tamén falaba hai unhas semanas co equipo de San Salvador de Budiño, tamén un equipo de fútbol femenino que so gana sí. a mesma liga que vos. Sí. Eh, preguntaba eu mesmo, ¿non? As xogadoras, o equipo femenino son xogadoras obviamente, ¿non? Mulleres, pero os adestradores, os presidentes seguen a ser homes. ¿Por que? ¿Por que pasa isto? Non sei. Non sei. Que talvez bueno. as mulleres non xogan, logo cando acaban, pois, pues, acaban de xogar e non se plantean ser adestradoras. Alguna deboa se plantea ser adestradora. No. No. Porque es difícil. Qué? Es difícil porque Sandra. Porque sí, porque cuesta mucho organizar todo. Organizar. Sí. Cuesta mucho organizar eh Miguel. Un poco, sí. Sí, un poco. Sí. Pero bueno, hay un de esta liga, creo que solo hay un equipo que adestra una una mujer, ¿eh? Sí. O redondela. Precisamente, por iso me parece a min particular ¿no? Pois pues eu vos preguntaba sí, qué pasa ahí. Poco, sí. que pasa Tambén en outros deportes Incluso no balomano aquí, por sempre no porriño Tambén é o mesmo caso e estilo. E como se che por ser Adestrador do auto autoatios, Miguel? Pois, en principio O equipo non se iba Non se iba a facer por falta de Adestrador e tal E como Como viña seguindo xa O equipo de antes pois decidin collelo para que non se desfixera o grupo. Porque uh -huh. antes solo quedaban para entrenar e así, nunca se metían nunha, nunha liga. E como dice Sandra, é unha responsabilidade grande, uh -huh. e, chamar os outros equipos, cambiar horarios e todo. Pois, bueno, decidin collelo para que non se desfixera máis que, que nada o grupo. Non sei se tedes piques precisamente con un Salvador de budiño que está a parroquia violada. No, no. no. no, so o que nos dedicamos é, é a pasarlo ben, xogar uh -huh. o fútbol e a coñecer mundo por aí adiante. Eh, ainda que xoguedes un pouco por placer non. Eh, tampouco vos importe demasiado o plano económico supoño que conllevará uns gastos ter un equipo destas características e creo que precisamente por iso vos chamades autoatios non o sea, un sponsor eh, como vai este tema económico? pois pues, non temos moitas axudas uh -huh. pero bueno hai que ir tirando co po pouco que hai de onde o... tirades? Eh, bueno, en principio estamos entrenando no ropero e un campo de terra foron os únicos que nos deron así a oportunidade de ter un campo Pero, non sei. Eh, pouco a pouco, non? É o que temos, non hai outra cousa. Hmm. E os sponsors, que tal? Bueno, os sponsors de momento temos autoatio solo, que é o que nos, eh, o que nos deu o equipaje e tal, uh -huh. pero tampouco temos moito máis. Bueno, nos aquí dentro da Radio Municipal do Porriño sempre deixamos espazo ou facemos un chamamento para que se alguén algún anunciante está interesado nos escoita e quere patrocinar os equipos que venían aquí que que o fagan, non? verdade Miguel, que estaríades sí. encantados de que alguén escoitase o se apoyase sí. E volvendo a xogadoras eh, bueno, que tal iso de ser futbolistas? Védelo ben, para o resto da vida Unha díceme que sí, díceme a Soraya que, que vai sempre pa sempre E que tal Mónica e Sandra? Védelo como algo para moitos anos Si sí. Si sí. Si, sí. sí, el trabajo non no nos impide Canto, no nos impide claro, dedicarle o tempo a ese adestramento, mm. non? Supongo, a veces, supoño, unha, un sacrificio grande, non? Chegar cansada a súa de traballar E logo ter que ir a destrar O vos estudades, estás moi noviñas ainda. No bueno, séis. yo que estoy en el paro, por tiempo no será. É máis tempo, non? E o resto, que tal? Bien, el problema é es que yo agora tamén trabajo no e non me impide ir a, a entrenar todos os días, entrábamos los martes e os jueves, y solo podí lo, los jueves, ahora mismo. E ti, que tal? O levas? Eh, yo por ahora bien. Agora, cando chegue o verano, vai ser un pouco máis. Pero, bueno, tamén acaba. Claro, acabades... Que día acabades, sabedes xa? No, pero bueno, para o mes de maio, junio, por aí uh -huh. Bueno, a ver que tal acabades nesa posición, espero que moi ben Nos esperemos Si, sí, non? Sí. Eu creo que vexo vos ben, eh? para seu o primeiro ano <risa> A ver se seguides escalando Por motivación, non eh, será? Motivación tedes, non? Vale. Eh, Tiñades experiencia no fútbol? Eh, se pregunté un poquinho a, a, a Mónica Pero as outras dúas non me contaste se, de pequeniñas e tal xogadares de fútbol? Non. Non, non no jugo mis hermanos en casa. Entón como isto de meterse de repente no mundo do fútbol, saber ben as xogadas, eh, uh, no, costa un pouco? Uou, o entrenador que aí te, te machaca un pouco. Si. Sí. <risas> Porque jugamos... antes sempre jogábamos todo para arriba. Ahora no, ahora a Como diría Camacho, non, Clemente, xa non sei sí. quen era Pa todo un palante, si? ¿sí? Non, agora xas fredes aí, non? Pero bueno, polo xeral, as xogadoras que teño non... Ningún a praticou fútbol antes Empezaron de cero Claro, ahora... supoño que custa custa aí... Y... Sí, si, un pouco, si, sí, porque si veñen cunha base Sempre axuda un pouco uh -huh. Pero hay algunas que cuando empezaron casi no sabían ni dar yo a patado balón. Uh -huh, claro. Eh, bueno, ahora ya van cogiendo un poco de... Por okay. eso que para ser el primer año no, no puesto uh -huh. que vamos, a me conformo, pero... Empezamos con el pensamiento de hacer un poco de deporte, ¿no? más que nada, sí. ¿no con, la, con el hecho de jugar al fútbol. Uh -huh. Uh -huh. Pero poco a poco... Vamos aprendiendo. Fue cambiando, ¿no?, un asunto. Esta vez ahí, en esa competición, Eh, bueno, sempre pregunto mesmo a todos os que veñen, todos os equipos pregunto se son futboleros a maiores de practicar fútbol se vos gusta o fútbol e vedo o fútbol e que equipos sodes, en tal caso A ver, Miguel, contame, de que equipo eres? Do Barcelona como Sandra e as outras dúas do Madrid As outras do Madrid, estades aí divididos, entón Si, sí. si, sí, sí, sí. vai gañar a Liga? Madrid Barcelona, por ah, suposto Cada claro, un tira po xeo Autoatis <risas> Seguro, seguro Bueno, pois, pues, non sei sé se si queráis engañar algo máis antes de rematar a entrevista no Eh, nada, que está ben esta experiencia De vir aquí a radio sí. E eh, eh, agradecer eh, a, a Manuel de Autoatios Que, que nos eh, Proporciona os equipajes eh, A Comisión do Roupeiro Por uh -huh. deixarnos o campo eh, E a Liga Metropolitana Por tamén deixarnos campo Para poder xogar Porque tampouco tendríamos campo para xogar eh, Nada máis Pois nós tamén vos damos as grazas por acompañarnos esta mañá e explicarnos máis detalles sobre este equipo de fútbol feminino o autoatios. Moitísimas gracias, aos catro, a Miguel, a Mónica, a Soraya e a Sandra. Graziñas. Gracias a vos. Gracias. Nos seguimos con máis contidos, así que non desconectes.